Василь Шкляр Маруся Роман Клуб сімейного дозвілля Харків, 2015 рік Читає Світлана Дмитренко Частина перша Буде нам з тобою що згадати Після довгих збавлених ночей Вивчив я далекий звук гармати І тривожний блиск твоїх очей Пісня. Квітень 1937. Того весняного дня, коли вдарив грім на голі дерева, так, ніби десь на дівич горі впало гарматне стрільно, у селі Горбулів сталася дивовижа. Заговорила німа Явдоха Соколовська. 17 літ ніхто не чув од неї ні слова. Я вдосі відібрала мову ще у двадцятому, після того, як зарубали її чоловіка, горбулівського дяка Тимофія Соколовського. Старий вояка мав уже 68 вісім років, серед ночі навідався з лісу додому, а перед ранком двоє невідомих головорізів удерлися до хати, і один із них сокирою зарубав чоловіка, на очах у Явдохи. Тимофія Соколовського поховали біля двопрестольної Покровсько-Михайлівської церкви, в якій він служив дяком, а його дружина Явдоха навіть на похороні не зронила ні слова. Вона оніміла. І тепер, через стільки літ, виходило так, що стара тільки вдавала із себе ньому, гордуючи людьми та світом. Із односельців її рідко хто бачив зблизька. Я вдоха нікуди не ходила, далі за своє подвір'я. Худа, висока, зодягнута в усе чорне. Вона цілими днями сиділа на призбі, рівно тримаючи спину і голову. Дивно було, що її не згорбили літа, не зігнуло гори. Сиділа стара, поважно і гордовито, наче у спині мала сталеву вісь. На початку квітня Явдоха раптом злягла і вже не вставала з ліжка. Коло неї ходила дочка Ганя, яка аж здригнулася, коли раптом почула «Буду вмирати я, доню». Від несподіванки Гані самі потягло язика. Вона довго дивилася на матір і не знала, як їй бути. Чи радіти, що матінка заговорила, чи журитися через те, що вона надумала вмирати. «Поклич Ксьонза», – сказала Євдуха, – «сповідатися буду». «Ксьонза, мамо, давно немає в селі». «Як то немає?» «Забрали його». «А костюм є?» «Є, тільки там тепер клуб». «Який клуб?» – не зрозуміла Євдуха. «Там же цвинтар». Цвинтер є», – сказала Ганна, – а в костюлі зробили клуб. Явдуха заплющила очі, потім спитала, а церква є? І церкву давно закрили, там тепер колгоспна комура. Православний батюшка Терентій ще потайки хрестить дітей, а до сповіді то вже давно ніхто не ходить. «Поклич мені, батюшку», – попросила Явдуха. Отець Терентій, у своїй шістдесятій з гаком, був ще легкий на ногу і не забарився. Уже в хаті він дістав із циратової торбини хрест, підрясник, єпитрахиль, святі дари для причастя, а на сам кінець зодягнув на рукавники. Показавши ганні очима на двері, отець Терентій підсунув до ліжка низенького стільчика і сів біля сповідальниці. Явдоха і на смертному одрі лежала випростана і рівно тримала голову на подушці, дивлячись крізь стелю у небеса. Отче, зашелестіла вона сухими губами, я, католичка, ось уже вісімдесят літ, уроджена Ядвіга Квасніцька. Чи можу я висповідатися перед православним священником? Бог один сказав отець Терентій. «І я так думаю. Бог один», – повторила Євдоха. «Та я його отче чимось прогнівила. Грішниця я велика. У дев'ятнадцятому загинуло троє моїх синів – Олекса, Дмитро і Василь. Знаю», – кивнув отець Терентій, і нижче схилився до Явдохи, щоб краще чути – вони були отаманами. Коли не стало Олекси, мого найменшенького Лесика, на його місце став Дмитру. Митю теж убили, і тоді його замінив Василь. А коли вбили Василя, за отамана стала Сашуня. Четвертий, найстарший мій син Степан, був, як і ви, отче, православним священником. Він не міг воювати, і тоді козаки обрали Сашуню. «Так, я знаю, – знову кивнув отець Терентій, – немає Соколовських, – сказали вони, – то нехай Соколовська отаманує. Вона назвала себе Марусею. Марусею. Була ще дівчам, мала шістнадцять рочків і теж пропала восени того року. Одні казали, що її замучили большевики, другі шептали, начебто вбили свої. Бачили її могилу. «Та й не одну, а три», – сказав отець Терентій. «Ну от і ви те знаєте, отче. А я хочу спитати вас, якщо бачили три могили однієї людини? то чи не означає це, що та людина може бути живою? Бог знає. Я отче мати. І ніхто так не хоче знати правду, як я. Тому й ворожила на Сашуню, як могла. Сама ворожила. Знаю, що це недобре, а стриму не мала. Бо все показує, що доня моя жива. І на карти кидала – і віск виливала, і на зерно приворожувала, і на хліб, сіль та печину маятника пускала, а смерті не видно. То є гріх віщунством займатися, сказав отець Терентій. Знаю, погодилася я духа, грішниця я. розгнівалася на Бога за те, що так рано забрав моїх дітей. Не Бог їх забрав. Богові клопіт про душу людську, а не тіло. Каюся, отче, та я хотіла знати правду. Усе, що є тайним,